locale, media publicistice, conferințe, întruniri, simpozioane și seminarii pastorale, teologice, catehetice, duhovnicești, prin contribuția ierarhilor, a profesorilor de teologie, a preoților și monahilor, precum și a altor specialiști. 4. Aprobă ca la conferința pastoral-misionară semestrială, din primăvara anului 2014 să se trateze tema 2014 anul omagial euharistic al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Părtășanii în Patriarhia Română în cadrele prezentate la paragraful 1 iar la conferința pastoral-misionară semestrială din toamna anului 2014 să se trateze tema anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni, în cadrele prezentate la paragraful 2, cu posibilitatea aprofundării acestora și la conferințele preoțești administrative lunare, stabilite de fiecare eparhie, precum și în cadrul cercurilor pastorale. Semnează președintele Sfântului Sinod, Daniel Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțitorul Tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Secretarul Sfântului Sinod din toamna anului 2012, preasfințitul Ciprian Câmpinianu, actualul arhiepiscop al muzeului. Deci, așa cum am auzit, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea noastră, a proclamat anul 2014 ca an umageal euharistic și an comemorativ al Sfincior Martiri Blâncoveni. De ce au fost propuse și au fost aprobate aceste două teme? În primul rând pentru că anul acesta, 2014, se împlinesc 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului domnitor al țării românești Constantin Brâncoveanu și a celor patru fiei săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și a lui Anake, Pentru a sublinea această împlinire într-o comemorare demnă pentru un domnitor martir care și-a dat viața el și cei patru fiei săi și Sfernicul Ianache deși putea să scape cu viață dacă devenea musulman sau mahomedan. Dar el a preferat să moară creștin decât să treacă la alte credințe. În anii trecuți am acordat o importanță deosebită altor sfinte taine, și anume tainei Sfântului Botez și tainei Sfântului. Sfintei Cununie în anul 2011, iar în anul 2012, tainei Sfântului Maslu și îngrișirii bolnavilor, Iar anul 2013 a fost un an înclinată Sfinților Împărați Constantin și Elena și memorii Părintelui Dumitru Stăniloare. Ne-am gândit așadar să continuăm cu sublinierea importanței unor Sfinte Taine din viața Bisericii pentru a intensifica viața creștină, pentru a înțelege sensurile adânci ale Sfintelor Taine și mai ales legătura lor cu viața noastră și legătura lor cu lucrarea de mântuire a Bisericii pe baza lucrării mântuitoare a lui Isus Hristos, capul Bisericii. Taina Sfântei Spovedanii este deosebit de importantă și este direct legată de Sfânta Euharistie, deoarece nu ne putem împărtăși cu Sfânta Euharistie dacă nu ne spovedim, nu ne pocăim și nu primim iertarea păcatelor de la Duhul. Deci aceste două Sfinte Taine, sunt, aceste două sfinte taine sunt foarte strâns legate între ele. Vedem aceste adevăr în Sfânta Scriptură, în operele Sfinților Părinți în viața Bisericii de-a lungul secolelor. Sfânta Taina Pucăinței este o taină de curățire de păcate, de iertare a păcatelor și de eliberare de un trecut apăsător, păcătos. Este taina schimbării omului, înnoirii veții duhovnicești. Despre această taina pocăinței, a mărturisirii păcatelor și a păcatelor, Mântuitorul Iisus Hristos a spus că mare bucurie se face în cer, când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Deci este o taină care aduce bucurie nu numai celui care a primit iertarea păcatelor ci și bisericii întregi îngerilor din cer pentru că Dumnezeu voiește ca fiecare om ca tot omul să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Deci această lucrare de înnoire prin iertare noi primim haina botezului ca haine curată dar între timp Omul, după botez, păcătuind, are nevoie de curățire. De aceea, taina pucăinței a fost numită și taina botezului lacrimilor. Deci, botezul nu se repete, se sfârșește o singură dată. Dar botezul lacrimilor sau taina pucăinței se repete cât mai des prin taina Sfintei Spovedanii. Dacă omul nu se curățește de păcat, spune Sfântul Apostol Pavel, Corintenilor și Cartea Apocalipsei nu poate intra în împărăția celor. Și pentru că Sfânta Euharistie este prânzul prefigurat ca o arvună a împărăției celor, Totdeauna taina pocăinței premerge împărtășirii cu Sfânta deci le sunt legate. Cine se judecă pe sine ne spun rugăciunile de la de pocăință, de lainte de împărtășane, nu va mai fi judecat pe Dumnezeu în ziua judecății de apoi. Noi când ne povedim, nu ne apărăm și ne judecăm pe noi înșine, spunem în fața duhovnicului, care este icoana lui Hristos, slujitorul lui Hristos, păcatele noastre o sândindu le Adică cu un sentiment de regret, de căință, că le-am făcut. Și vrem să ne nepădăm de ele, să ne eliberăm de întunericul lor. De aceea, noi, fiindcă ne judecăm în taina Spogădanei, ne ocăim, nu vom mai fi chemați la judecată. Dumnezeu nu mai amintește în ziua judecății păcatele pe care le-am mărturisit după ce le-am regretat și căință multă și cu lacrimi de pocăință. Taina Sfintei Împărtășani este izvor de sfințire a vieții creștine și de afirmarea unității Bisericii. Cu cât ne împărtășim mai des după o pregătire adecvată, după pocăință și spovedane, cu atât avem mai multe bucurie în suflet și avem mai multe pace. Hristos devine viața vieții noastre. Deci Sfânta Taină a înseamnă viața lui Hristos dăruită nouă ca noi, oameni pământeni, să trăim încă de aici, din lumea aceasta argună vieții cerești, veșnice. foloasele duhovnicești și roadele duhovnicești ale tainei pocăinței sau ale tainei spovedaniei și ale împărtășirii cu Sfânta Euharistie, sunt atât de multe și de mari încât nu pot fi cuprinse cu mintea omenească. Când omul se împărtășește cu trupul lui Hristos, devine purtător de Hristos. El primește iertarea făcatelor și arvuna vieții veșnice. De aceea spunem cu trupul lui Hristos vă împărtășiți sau trupul lui Hristos primiți și din izvorul cel fără de pe gustați. Potrivit făgăduințe Mântuitorului care spune cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el și eu îl voi invia pe el în ziua de apoi. Deci taina Sfintei Împărtășanii sau a Sfintei Euharistii nu este doar o taină prin care se dăruiește iertarea păcatelor, ci se dăruiește și arvuna în vie. Și anume, prin pocăință și împărtășirea cu și Singelul lui Hristos, noi simțim învierea Sufletului nostru din moartea păcatelor ca pregătire pentru învierea cea de oște, când va învia și trupul nostru și se va schimba în lumină. Deci aceste două Sfinte Taine sunt temelie a vieții creștine. totdeauna este necesar să ne împărtășim des, dacă nu ne-am pregătit, dar tot timpul este necesar să ne focăim. Deci, cu cât ne pocăim mai des pentru păcatele noastre, cu atât devenim mai plini de iertare, de bucurie și de duhovnicie. Părinții din pustie, care stăteau zeci de ani în pustie, se împărtășeau des în pustie cu Sfânta Euharistie. Doar la sărbători mari coborau din munți sau veneau din pustie la biserica, unde era o comunitate monahale. Însă se pocăiau foarte des. Pocăința le-a de schimbat viața, le-a adus lumină în suflet și așa ei au ajuns, unii dintre ei, să vadă lumina împărăției celor cea neapusă încă din timpul vieții pământești, așa cum vedem în viața Sfintei curioase Marie Egipteanca și în viața Sfintei Teodora de la Sihla, care atunci când se rugau, se ridicau un metru de la pământ și erau învăluite într-o lumină care nu era lumină creată, lumină de la soare, ci o lumină duhovnicească, care venea din sufletul unit cu Duhul Sfânt. lumină din lumina împărăției cerilor. Deci taina pocăinței este cea de întâi treaptă a urcușului spre înviere și a drumului spre împărăția cerurilor. Deci harul de pe cruce s-a mântuit pentru că s-a pocăit și cu multă smerene, și în zis, Spomenește-mă, Doamne, când vei veni într un împărăția Ta. Și răspunsul Mântuitorului Iisus Hristos a fost, Astăzi vei fi cu mine în Rai. Iată s-a mântuit numai prin pocăințe, pentru că n-am mai avut timp să arate și faptele pocăinței sau fapte bune. Sfinții Martirii Brâncoveni sunt pentru noi, Luminator și rugător. luminator prin credința lor puternică, jerternică și rugător pentru noi în ceruri. Sfântul Constantin Prâncoveanu a fost încoronat în această biserică în 29 octombrie 1600. 88. Deci, în această biserică, lui Constantin Șerban Basarab Voivod, stilite într 1656-1658, a fost el încoronat. Și a domnit un sfert de viață. nu a avut războaie, pentru că le-a evitat cu înțelegere, cu diplomație. El nu a fost un domitor războinic, dar a fost un om foarte înțelept, un diplomat care a încercat să țină un echilibru între Imperiul Otoman, căruia era vasal, și Sfântul Imperiu Roman de limbă germană, Imperiul Habsburgic. Pentru faptul că s-a apropiat prea mult pe țările creștine, a fost considerat trădător și în luna aprilie, anul 1714, a primit înștiințare de la Sultan că este mazilit că a pierdut domnia, a fost arestat el și familia și duși la Constantinopol. Și timp de patru luni el și cei patru fieși a fost torturați în închisoarea celor șapte turnuri, edicule, din Constantinopol care mai târziu s-a numit Istanbul. În cele din urmă a fost condamnat la moarte și a fost ucis. Mai întâi a fost, a fost ucis Fedri Ianache, cei patru fieși. Și el însuși, la sfârșit. Și această executare a lui s-a făcut într-o priveliște mare reprezentanței diferitelor țări. ambasadori au fost de față și aceasta s-a făcut ca să arate Sultanul ce vor făți cei care nu sunt supuși porții otomane. Deci Constantin cel Mare, Constantin Brâncoveanu, este un mărturisitor al credinței, ca și Sfântul Constantin cel Mare, dar în plus el este martir. Și reține în faptul că a fost ucis cu moarte de martir Exact în ziua în care am împlinit 60 de ani. Deci în 15 august 1714 s-au împlinit 60 de ani, pentru că el s-a născut în ziua de 15 august, cu sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat, l-a trecut în rândul Sfinților prin hotărârea Sfântului Sinod din 20 iunie 1992, și-a fixat zi de pomenire 16 august, pentru că 15 august este marea sărbătoare a Dormirii Maicii Domnului și nu se mai adaugă al Sfinți. Deci, acești Sfinți Brâncoveni sunt pomeniți anul acesta, 2014, o evlare deosebite. Avem deja un program, un proiect, Preasfințitul fie s-a ocupat, a inițiat deja făurilea unei raclii de argint cu motive brâncovenești, din arta brâncovenească și un baldachin pentru Biserica Sfântul Iorghe Nou. Pentru că la șase ani după moartea sa, ca trupul său a fost adus de soția voievodului doamna Maria sau Marica, pe ascuns și a în clitoria sa din București, Sfântul Gheorghe Nou, unde se află și acum. Și deci vom avea oracle de argint și cu această raclă de argint se vor face pelerinaje la ctitoriile lui din țara românească și probabil și în Transilvania la Sâmbăta de Sus pentru că el a fost un mare ctitor de biserici și un sprijinitor al lor. În plus, Sfântul Constantin cel Mare a ajutat nu doar pe ortodoxii români ci a ajutat foarte mult Ortodoxi care se aflau sub stăpânirea otomană în Siria, în Georgia, în diferite părți ale Orientului și, desigur, pe arab. Prima carte în limba arabă a fost tipărită la tipografia de la Snagov, de la mănăstirea Snagov de către starețul de atunci Antim Ivireanu, pe care Constantin Brâncoveanu l-a adus de la Constantinopol, pentru că vorbea multe limbi străine și era un om învățat și evlavios. El a făcut o tiparnice în tipografia construită de către Constantin Brâncoveanu la Snacov și acolo a apărut liturghierul greco-arab. Este deci un titor de biserici și un domn mărinimos care a ajutat creștinătatea întreagă, a ajutat o mulțime de biserici și o mulțime de țări ortodoxe cu popularitate, cu populație ortodoxă aflată sub stăpâniile străină. Deci pentru această dărnicie a lui dar mai ales pentru jertfelnicia lui ca martir, cu Constantin Brâncoveanu și cei patru fie Aisei și sfedicul, Danache vor fi pomeniți în mod deosebit în anul în care am intrat, în 2014. Reține în faptul, când a lăsat moștenire aici, în București, prima universitate, princă școala pe care el a înființat-o la Mănăstirea Sfântul Sava, era o școală aproape universitară, o școală superioară. Și de la el ne-a rămas și stilul brâncovenesc. Care e un stil specific în istoria arhitecturii europene. O, o sinteză între răsărit ce a pus și acest stil brâncovenesc aduce o bogăție și o pace interioară în același timp. Deci vom avea împreună cu Ministerul Culturii o mulțime de evenimente care se referă atât la înțelepciunea sa ca domnitor, cât și la lucrarea sa de promotor al culturii și spiritualității românești. Era fidel credinței ortodoxe răsăritene, dar deschis spre o cooperare cu Europa întreagă. Era un domnitor înțelept, Credincios și gerfel. Deci, pe scurt, aceste virtuți ale Sfinților Martiri Coveni vor fi pentru noi lumină, pentru întărirea credinței, sporirea dernicii față de biserică, ajutorarea și altor creștini care sunt mai sărați decât noi, de saba Rea Sfintei Trăin, spre demnitatea poporului român și a noastră mântuire și bucurie. Amin. Acum la ieșire, adică nu, înainte de a ieși, aduce moaștele Sfântului uh, o, un fragment, o corticică din moaștele Sfântului Vasile cel Mare, care vor fi puse aici la închinare, lângă icoana Lui, pe o măsuță, și ne închinăm la această icoană, trebuie să închidem și la cele două icoane, cinice, cele de taine și a Sfinților Blâncoveni, pentru că au fost sfințite. Această icoană a Sfinților Blâncoveni este darul mănăstirii Putna. Acolo au o școală de pictură și dumneavoastră veți primi deodată cu icoana cele de taine și cu icoana Sfântului Vasile cel Mare și o cu Sfinții Brâncoveni. Pe verso, pe spate este un text care explică această icoană a Sfinților Brâncoveni întocmită, făcută, pictată de părinții pictori de la Mănăstirea Puna și care ne-a fost văruită nouă cu ocazia acestui an comemorativ al Sfinților Brâncoveni. Trebuie să amintim faptul că prin prea preasfințitului Varsanufi a fost pictată și icoana cine de taine, tot în Moldova, la Iași, de către atelierul de pictură paselinos. Deci avem una pictată în Bucovina, una pictată în Moldova, la Iași, dar icoana Sfinților Împărați Constantin Celena, de anul trecut, a fost pictată de un tânăr pictor din București, Coman, care a mai făcut acum icoanele și a Sfinților Brâncoveni și a Sfintei Împărtășani, dar le arătăm alte date și le folosim cu diferite ocazii. Încurajăm pe toți pictorii ca în anul acesta se picteze Icoana Sfinților martir Brâncoveni și la sfârșitul anului vom face un concurs. Cine a pictat cea mai frumoasă icoană cu Sfinții Brâncoveni? Tumea am ducamdată, primiți copii după icoana respective respectivă, o reproducere pe hârtie, aici când vă închinați la moastrele și icoana Sfântului Vasile cel Mare. Tuturor vă dorim ani mulți cu sănătate, bucurie și ajutorul Dumnezeu să trăiți în frumos ani. Stimați ascultători, punem în punct transmisiuni în direct de la Catedrala Patriarhală, de unde am transmis Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, slujba de tedeum oficiată cu prilejul începutului noului an civil și momentul proclamării anului 2014 ca an omagian euharistic și an comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni. Mulțumim că ați ales să fiți alături de noi în rugăciune. De la microfon, diaconul Mircea Toma, Marius Brașoveanu și Daniel Dragomirescu de la... Pupitul tehnic, vă urează să aveți un an cu pace și bucurii. La mulți ani!